Ara, en principi, el que ja estem fent des del mes de gener, de fet, des de després del Nadal, és estar enregistrant una sèrie de concerts, bastants, eh, ja, en tenim, ja en tenim diversos centenars, i donant una prioritat els concerts interpretats per músics del nostre país o per compositors, etc. Donant una prioritat, ja? o sigui, no, no, no enregistrem exclusivament això, però sí, per exemple, hi ha casos concrets i, i molt interessants. Eh? No pianistes molts, no? Pianistes dit, molts. M'han dit que tenim en aquest sí, moment... Sí, un i es... nivell molt alt. Exacte. Estem sí, en un cert, nivell important a l'hora de, de concertistes pianistes que són molt destacats. Clar, és cert. I després també, a més... A més a Caldrà vetllar-los dels... des d'aquest canal, oi? i crec que es, es pot fer bé des de la, de la Ràdio, clar. A més, concerts... a més, fins i tot, fins i tot i tu volia preguntar, ho tinc aquí anotat, que és important si tenim bons concertistes que comencen a endegar-se en aquest món i en aquesta borsa de la cotització de, de, de la música universal, suposo que enregistrar avui un un nova gent concertista, pianista o cello o el que siga i poder-lo vendre en un altre lloc, penso que és important, perquè és que la veu haver intercanvis entre sí, sí, entre sí, sí, sí, sí, rais sí, sí. i entre estacions angleses, franceses sí, sí, sí. o italianes ara sí, ja. ah, en moment ja s'han establert eh, valios, eh, val... ja hi ha diverses propostes d'intercanvis concretament amb Franz Mijic, amb la BBC amb algunes emisores de l'Est amb la veu de Nord-Amèrica i sembla ser que a través d'Ur, que és un tema encara que està sobre la taula, que uh -huh. fa falta encara Però sembla acabant. que està en bon, en bon camí. Sembla que sí, és, crec que es pot ser optimista, doncs això donarà possibilitats a doncs això que dèiem, no? l'intercanvi dels nostres artistes Clar. amb els dels altres països. I tal com es fa a Amèrica i a Europa i a tants altres llocs, alhora allò que en diuen els managers, la quadra de... de... Del, del, dels pupilos del cada lloc penso que fer un intercanvi de futures figures que ja comencen a ser-ne penso que pot ser molt important i molt engrescador Clar, i molt aquesta, i sí, aquesta sí, és sí, la parcel·la sí. de la nova gent Clar. i això es pot fer molt bé, em sembla, des de Catalunya Música